Munduko osasun erakundeak dio, Patrikako telefonoaren erabilerak burmuñeko minbizia egin dezakela. Oso hipotetikoan jarri beharko litzatekea ditza, asira-asirako ikerketa bada, eta ikerketa gehiago egin beharko dituzte. Dena den notizia beretokian jarri nahian, Ana Galarraga, elu jarkoari deitu biogu, Ana, kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Zerekin geratu behar dugu, Ana? Ba, nik ez bueno, inundik inora garrantziak endu nahi e, manduteen albisteari, ez, mm. baina bai komeni dala igual pixka deren jartzea, bestela, claro, normaladan bestela, dan danokera biltzen dut eta horra, ba, eta horrelako titularrakin bakarri gelditzen bagea, normaladan bestela, bada noi ba, pixka bildura edo sartzen zaigu. Huen gontan ere berdina da, baina irutu zaie ba, nula ikerketa zendua dan, Ba, konveni dala, ba, izpare, ba, zailkatzea en, probable bezala. Ba, lotura probable bat egon daitekela. Eta ikerketak esaten duena da. Egunean hogeita minutu baino hogeiago erabiltzen dutenetan amarrurtez, eguneko berrogiare areagotzen dela glioma izateko arriskua. Glioma da garuneko menbizimota bat. Eta orduan duan hori ikusi dut ikusi dute. Ikusi dute. Ogoi da minutu baino gehiago erabiltzen dutena, baina erabillera izan molitzake, itzekitea, ba, belarria, itxatxita, leheno, aipatutako e, ba, internetera sartzea, eta bai. ezku, o, mezua bidaltzea, eta hain zabaldua da mm honetan, -hmm. bai. benetan zaiadan kausa efektu hori ba, ondori uztatzea, eta are zaiagoa, eta bezalogoan ekan ez da lortu, e, ikustea, frogatzea. Benetan, ba uin E, zeluletan eraldaketak eta eragiten dituztela eta horren hmm. ondorioz minbizia gligoma, kasuntan. Bai. E, sortzen dela, horregatik esan dute ba, ikerketa gehiago behar dira. Bai. Klar, Kaliforniako unibertsia esan du evidenzia nahikorik ez dagoela, baina e... bigarren arreizku maia eman diote, bai, patekako bila. telefonari, lehen taldean bai. frogatutako eragileak daude, eta bigarrenean akaso izan dezaketenak. Bai. Irugarrenean minbizia eragile direla esateko frogarik ez dutenak, eta laugarrena, laugarrenean minbizia eragile ez direnak. Baina, eta gaina bigarren horretan ere daude bi kategoria eta ba, badat e, arriskoa ondi jagua, jagua eta beze txiki eta hau dago txiki jaguenean hor hmm. duan eskala boztekua banlitz iruan ongo litzateke eta horrekin batera ba, pixka behiratu dut bere taldean bezteze gauza dauden hmm. ba, jakiteko zenbateraino ko, gauza dian ba, asko erabiltzen ditugunak eugu txik edo talde berian daude adibidez egon gintzan lana egitea, edo kafea, kafea bera, e, kloroformoa, talko hautsak, papiloma virus batzuk, diala virus batzuk osoikoak, implante kirurgiko batzuk, ba, polimerikoak eta metaliko batzuk adibidezko baltua edo nikela dutenak. Orduan, bueno, ba, hoien barruan sartu dituzte guain, e, mugiko horreak eragutzen dituzten, ere muen, Zergatik meso hauana, zergatik bidaliote dute meso hau, zer jendea bildurtu besterik ez dute egingo. Eh, ba nikozten dit jakin nahi delako, er, ba gehienez bat hori jendiaek interesa baduelako eta mezu oso garbia da. Ja. Eh, kontua da gero nola irakurtzen dan, baina nik ba e, munduko osasun erakundeak bidalitako prentsaoharra daukaten aurrian. Bai. Eta oso garbia da, eh. Jartzen du ba hori, ba, ba ez za ola bidentzia naik dela bakarrik. Ba, bueno, ek, ikerketa hori aintzatartzian merezidu lako eta ez, ez, ez beste bakausa efektorifrogatu delako eta ezer mm -hmm. eta baitare gaina esaten dut eta oso interesantzirutu zait badago ba, duela e, amar urte baino gehiago azizinen egiten ikerketa oso zabal bat Europa osoan eta herriale askotan batera eta gauza desberdina iberatuta gainera iztzena duna interfon eta interfon horren egin Errialde batzutako ikerketatako batzuk, baya plazaratu dituzte emaitzak. Eta ondorio jo batzuk eatera dituzte, baina osua ez. Eta aleister, eustaiaren batean, delantze eta onkologi ba, zientzializkari espezializatuan, emango dute aurrera bat. Eta hor baina ja, ikusi kodala zehatzagoa, askoza zehatzagoa, eta askoz ikerketa gehiago kontutan hartuta, baina askoz ezaten betenenda, ehunka pila pila bat. Mm -hmm. Eta hor duan, Nikuz bete bizkat itxoienin berdaula? Abel, orduan zer esaten dan? Eta bitartean, baaintzat hartu esan dutena, hau da, ba, eitekena ba, dela, probable. Baina hori, lotura probable bat egon daitekeela, eh, muy corrakea giltzea eta Biziia e, mota hori kliomak izateko arriskua eragotzarekin mm -hmm. baina ez dagoela kausa efektua probatuta. Ja. E, Kontua daia mezua bidalita dagoela mundura eta bai. honek kezka izango duela. Egia da, pikirgetako bai, e, zatezu... oso hasierako adirela eta erreketa bai. gehiago dimarko direla gauzak hobetzeko, bai. baina ia ja, mezua bidalita dago. Ez bai. dakigu zein interesarekin edo zergatik baina bota dute mezuak. Ba, interesak guk, nikuz ere interesa dela gu daukaguna, guk galdetzen dugu eta ja. normala da, ze egunek uh -huh. erabiltzen dugu baina ezte dizu da lau talko hau txen talde kafearen talde kafearen kasuan gaina jartzen du mm -hmm. e, mazkuriko minbiziakin lotzen dala, ba, adibidez e, esan dugu, ez, mugikorrak gliomarekin, gliomadala, garuneko minbizimota bat, bueno, ba, kafea mazkuriaren, mazkuriko mm -hmm. minbiziarekin lotzen da aldiz, koloneko minbizian ikusi da kontrako efektua daukala, kafea kalegia babestu egiten dula ba, eh? koloneko minbizitik Eta e, ezak izen nahi, bai. ba, bizitzia horrela dela kauta <laughs> bat, <zuko. Niten> <laughs> batzuk, honiten bueno, digutzen, beste batzukante, denatu brillan. <laughs> behar badakei egitzen plifikatzea da, baina galdera da, e Patrikako telefonok minbizia eragin dezake, ba, eragin dezake, talko hautsek, edo kafeak eragin dezaketen bezala. Hori da, hori ba, da, bai, bai, hori da, bai, niguzaet, bai, laburrean la ezateko, bai. Ana, plazer bat izan da, segiko dugu izketan. Ba, ezkerrik askaz, zuei, Eluia burra bat ega,